Легко бути жінкою. Любов лишає в душах світлий слід, Запалює нам щастям очі. Краса врятує світ, І це краса жіноча. Під владні її земля і небеса, І ясні дні, і темні ночі. Врятує світ краса, І це краса жіноча. Життя, мов, книга з цікавими сторінками, Її читає кожен весь свій вік. Легко, так легко бути жінкою, Якщо з тобою поруч чоловік».